para que tivesse levado programa para Capuz um tarde estamos aqui na rádio buscar nos fundos da Universidade Federal de São Carlos bem no fundo bem lá no fundo né onde tem poucas coisas da bem é a gente está entrando no ar aqui para falar hoje sobre várias coisas o primeiro programa de cada mês fragalho Sérgio Fragalho Tá articulando toda moçada que já foi da imprensa são carlense, enfim, então nós estão começando a contar um pouco da história de São Carlos então hoje nós estamos aqui recebendo Manoel de Almeida Amaral Diogo vulgo alemão zinho, é isso? é isso <risos> se fosse Schimith seria português. Tá. Mas como é Manuel Dalmeira, da Marlau de Ovo, é monzinho. E aí, nós estamos recebendo também o Bill Moreira, né? Nosso companheiro de sempre, de longas datas, <risos> etc. Sempre companheiro permanente, que agora você está com um programa de manhã lá na, na, na... tá um programa, você participa do programa de, de é, notícias do da InterSol. InterSol, eu faço a coordenação da primeira parte de jornalismo e ajudo no, no, no programa de debates, que logo na sequência. Das sete e meia? Sete às nove, nove, praticamente, e todo o jornalismo da rádio. Na Legal. Sequência. Então, nós vamos estar contando um pouco a história, e o Sérgio fragali que é o editor responsável dessa coisa, né? É, acabei virando um produtor, um coprodutor do programa em, por tabela pra e com... é muito legal rever o pessoal né o Bil não trabalhou comigo, mas o Manuel nós trabalhamos juntos uma época na tribuna, não em rádio, mas na tribuna mas... e é legal, mas o Bil já conviveu que... muito tempo também o Bil trabalhou comigo, não, então fica tinha... mas eu trabalhei comecei a trabalhar errado com o Manuel ah, então, 79, isso. por isso que eu combinei os dois hoje, nós vamos contar é... isso, mas eu tô cortando vocês, porque nós estamos aqui no na, na, pelo telefone com o vereador Júlio César, aí Já tá no ar, Júlio? Olá, muito boa tarde, né? É um prazer Tudo estar se puder aumentar um pouquinho o retorno, eu tô na estrada, Olha, mas é um prazer falar com vocês. Botar radialista no ar é esse o problema. <risos> Tudo não, bem, Júlio? Prazer te conhecer pelo bem. rádio, né? Você tá devendo uma visita aqui pra gente, inclusive. Será um prazer, viu? Parabéns pela audiência. Cumprimentar todos os seus ouvintes. O Brasil tá com vocês aqui e só convidar a gente a agenda e vai com o maior prazer do mundo. Então já fica estabelecido que no próximo a primeira semana de março, que o Fragale já tá dando sinal, já você tá intimado aqui Exato. às 18 horas, tá bom? Ô Júlio, Exato. a gente a gente tá botando você aí no ar, você tá na estrada, né? você tá vindo de Santo Eudócia, é isso? Santo Eudócia. É? E caiu, caiu, caiu. Vamos tentar de novo, né? Agora, são teodóquias, deve ter alguma decidinha ali que pega, né? É isso, Sim. então foi essa. Bom, gente, mas é o seguinte, a ideia dessa desse primeiro programa do mês é contar um pouco a história, tanto do rádio, quanto do jornal, né? Do jornalismo aqui de, de São Carlos. E o Manuel de Almeida Amaral, de Diogo, vulgo alemãozinho, começou aqui em São Carlos fazendo mais jornalismo quando? O meu caro... É o Vitamonho. É o Vitamonho, belo nome. É um nome, um nome dá para você, nome, nele, uma pessoa também nele, que... desenvolver um mundo de <risos> coisas. Mas eu, eu, eu, eu venho de São Paulo, eu me cheguei em rádio 58, na rádio Cacique de São Caetano. Cacique né? de São Caetano, né? São Caetano do Sul, a grande São Paulo. Um vizinho que, qualquer chuva aí, dá aquelas enchentes lá no Zé Lamecê. Depois, Faz... e, e, é, isso em 58, e 60... Nós conseguimos trabalhar nas emissoras associadas do Chateaubriand, de 60 a 70. E em 74 trabalhei na Rádio América, depois na Jovem Pan. Espera aí, desculpa, desculpa. Vamos falar. E como tá, todo lá. mundo do rádio, o Júlio está de novo ouvindo, tá, Júlio? Estou, agora sim. Perfeito. Então Tô. vamos lá. Ô, Júlio, me diz uma coisa. onde você apresentou uma lei referente à questão da música na Prefeitura, na, na Câmara Municipal. Como que é isso? Que lei é essa? É, na verdade é o seguinte, trata de um projeto que diz o seguinte, que todo evento de grande porte, evento musical realizado no município de São Carlos, teria que obrigatoriamente ter um artista local para abrir o evento, para abrir o um show, né? Por exemplo, é lógico segmentado, né? Se é um show de samba, artistas que que, que usam, utilizam desse segmento inútil, de sambis, enfim, grupo de pagode, sertanejo, MPB... Na verdade, o que a gente que, que gostaria de ter na nossa cidade é a oportunidade e valorizar os nossos talentos. Esse era o intuito do projeto. Tá, agora é o seguinte, aqui hoje o programa tá recheado de jornalistas e, e radialistas aqui de São Carlos, né? E o Biu, que é lá da Interção, vai ter uma pergunta para você. Ô Júlio, é, boa noite já. É, você me disse que outras cidades têm projetos semelhantes a esse funcionando normalmente, não é? É verdade, muito boa noite, é um prazer falar contigo. Exatamente, em cidades, para vocês ter uma ideia, por exemplo, vamos contratar um show, Ana Carolina, um exemplo, né? Uma própria Vanessa da Mata que teve em São Carlos recentemente. Já se, já quando se contrata, avisa que nós temos um espaço para o local. Porque hoje nós temos tecnologia suficiente, aqui no mesmo palco, é óbvio que não vamos usar a estrutura de, de é, o cenário do artista, luz, nada disso. Agora, no sistema de som, a gente hoje tem mesas de tecnologia para que você baixe o som do show principal e depois tem outros canais que a gente passa o som do artista local, né? Eu acho que isso é uma forma de incentivá-los. Tem outros municípios já fazem isso, né? Você vai contratar algum artista que, que é... que eu, eu acho erradíssimo, porque o artista nunca ele não nasceu grande. Roberto Carlos não nasceu rei. Ele se tornou, é Então, eu acho que um artista dá oportunidade para alguém... É óbvio que tem talento também, que está começando, eu acho que até é, seria até uma obrigação, não te, seria nada demais. Em Barueri, recentemente, o, todo mundo critica que o Vitor e Léo, por exemplo, uma dupla, né que está um pouco mais na mídia, que eles não gostam, fez um show na, na cidade de Barueri, participou desse local, que na cidade já tem isso, e tocou no, normalmente sem problema nenhum. Mas, na é uma forma de incentivar o, o nosso artista na cidade. O Júlio, é o Elvio falando, é o seguinte... É, eu queria perguntar para você... Eu não sei, conheci o projeto, tomei conhecimento... Agora, Biu falando um pouco e li, né? Mas uma pergunta que me incomoda um pouco, assim... Até como gestor de cultura que fui... né Não pretendo ser nunca mais... É, a pergunta é a seguinte... É, como é que define o que que é um artista local? É, isso é o papel da, da Coordenadoria de Cultura... A Secretaria de Cultura vai os artistas da cidade, nós temos números Hoje é muito fácil você ver grandes artistas com talento maravilhoso e tocando em barzinho no MPB, por exemplo. né Aí seria um, eu eu sugeria até que a Secretaria de Cultura, a Coordenadoria de Cultura, né, começasse a cadastrar os artistas e colocassem fazer. Ela avaliar os artistas que cabem ou não, né, gente? Então, nós vamos colocar qualquer um para abrir um evento, mas... Nós temos muitos artistas capacitados. Então, a coordenadoria de cultura ficaria... Se, se responsabilizaria por estar, por exemplo, show é, da Valdores da Mata, por exemplo. Nós temos o André, que o MPB toca muito, né? Todo mundo, a maioria que conhece, seria um cara que poderia tocar entre outros nomes. Mas essa secretaria a, a coordenadoria de cultura, que nós ontem o Secretaria de cultura, ficaria responsável para encaminhar um artista e sempre fazer um rodízio, para não ser sempre o mesmo, né? Nós temos muito talento. Eu acho que não seria a a, a, a da expositoria de cultura. Tá, mas o veto do prefeito, da prefeitura foi de que não teria gente para fiscalizar, como é que fica essa questão? Não tem recurso para cachê e, e pelo que pelo menos que eu soube era isso. Não tem equipe para acompanhar, para fiscalização disso e tudo mais e tal. E isso é um empecilho, o que que você acha? não, eu acho que a Coordenadoria de Cultura ela fazer o okay, que então? Se não pode cuidar dos nossos artistas, ela vai cuidar do que? É... Boa pergunta, é eu falo, pergunto pro vereador, o que que faz a Coordenadoria de Cultura então? Ela não cuida da, da, da cultura do nosso município? Valorizar os nossos artistas? Cu, cu, cuidar da cultura? Enfim, será que seria... Veja bem, nós temos quantos eventos no ano com grandes nomes da música da, da música popular brasileira em São Carlos? um número alto? Tá. Nós temos o quantos? 10 eventos por ano? Não faço ideia. Tem que 10, não chega a, eu acho que não chega a 10. Eu... Oi? Eu acho que não chega a 10, viu, Júlio? Então, será que nós não poderíamos ter um pouquinho de esforço? Pensa que bacana, né? aí o, o D2... Hoje nós tivemos que Eu queria só essa observação. falar um pouco de um festival que a gente produz, que é um evento grande assim, Eu não sei, na verdade, se o vereador já conhece, né que é o Festival Contato E que, eu. na verdade, sem ter essa lei, é, a gente já procura fazer isso, né incentivar artistas Exato. locais, certo? Então, é, sei lá, na minha opinião, por exemplo, teve uma banda, bandas daqui que tocaram, Malditas Ovelhas Eram monstros e tenistas russos, um em um cada dia, que a gente produziu esse, o ano passado, 2009, dois dias de show Então, eu acho que, sei lá, são iniciativas que já existem por aí, tá? Sem acho dúvida. Que... É um exemplo, parabéns. É um evento maravilhoso. Esse um exemplo. Tá. Eu acho que nós não estamos aqui para inventar a roda. Eu acho que são pequenas atitudes. Ô, Júlio, né? é Oi? o seguinte, eu sei que você tá dentro de um carro grudado no celular aí com esse calor deve estar uma delícia nessa estrada é. <risos> é o Serginho tem uma pergunta Ser isso eu vou aproveitar e perguntar quando você apresentou pre o projeto Júlio Sérgio fragari falando você conversou com os artistas você fez um levantamento como é que foi a, a criação o desenvolvimento da criação desse projeto Será você repetir a pergunta para que coisa você afinal, Sua pergunta, você conversou com os artistas na, no momento de propor o, o projeto? Como como é que você sentiu a, a classe? Olha, até mesmo antes, eu, eu nem pensava em, em ser candidato, na verdade. É, e a gente tem um contato, pra gente trabalhar no rádio, vocês sabem disso, muita gente nos procura, né? Olha, nos ajude, pode to tocar minha música, enfim, nós muito procurar. Eu sempre pensei de uma forma de, de ajudar os músicos locais, né? É, e óbvio que a gente procurou em outros municípios que já teriam implantado esse sistema, conversamos sim, né, conversamos, e todos ficar empolgados. É, conversei até com alguns proprietários de escola de música, né, é, não que vão se tornar grandes nomes da música, né, porque a gente sabe que é, é, depende de, de vários fatores, N fatores, mas todos eles, nós tivemos uma aceitação fantástica, não, porque é uma oportunidade, Quem que não busca uma oportunidade na vida? Legal. Júnior. É o seguinte, querido. Eu desculpa eu estar te interrompendo aqui, toda vez que você quer, vocês estão falando, mas é o seguinte, nós estamos é, com o tempo aqui meio cotado e e você já tá intimado. Então amanhã, você sabe o que que é intimação? Um vereador sabe o que é intimação. Você tá intimado, então Fragali vai entrar em contato contigo na primeira quarta-feira de março, então você vem ao vivo aqui pra gente continuar esse assunto. Foi um prazer te conhecer. Aliás, você tem um programa na televisão, é isso? tem rádio, e também e aonde é esse programa de, de rádio e da TV? Nós nós fazemos ao sábado pela DBC FM 106, 3, e o programa Calvóia Brasil com o Rogério pelo SBT na região de Prudentópolis, Araça Paraná e é um projeto que a gente já tem muito tempo, né? Tá indo e o programa e... da BBC de rádio, que hora que é que você falou? É aos sábados, tá. a partir do meio dia legal, aí que agora é um <risos> o Manuel o alemãozinho ô Júlio, boa tarde, essa minha intenção é válida mas, é, nesse contato que você teve com as cidades eles falam alguma coisa sobre o artista que vai se apresentar é, sobre esse caso, assim, de, de antes ter uma apresentação local e depois o próprio artista, você já ouviu alguma coisa sobre isso ou não? Sim. Manuel, me perdoa, mas novamente eu perdi o sinal vai Bom, não, não, eu queria, eu, eu em contato com outras cidades, eu queria saber, dessa cidade se as pessoas, quando contratam um show, por exemplo, Roberto Carlos, o é. que dizem essa gente? Com qual a produção do Roberto Carlos, o que pensa dessa cidade? Ah, tá, tá, entendi. Os produtores, os músicos que são de fora, eles gostam, eles gostam da ideia de abrir o... Olha, ah. é, eu, eu entendi a pergunta. É, é óbvio que nós temos artistas que não gostam, uhum. né? Mas eu vou dar um exemplo de artistas é, é, a, que se propõem a dar oportunidade. Né? É, isso, eu estou mais próximo do meio sertanejo, eu vou dar um exemplo do Daniel, que é um marginal da música popular, da música sertaneja, enfim. O maior prazer em sede, tá. Né? ele abre espaço. Né? Mas tem alguns que estão no início da carreira que não tem a maturidade suficiente outima maturidade suficiente para saber que não vai atrapalhar o show dele, não vai menosprezar o show dele, ele aceita com o maior carinho e muitas vezes, eu já acompanhei outras cidades, é o artista do show principal chama esse artista local para cantar uma música com ele. Isso acontece muito. Então, eu acho que o artista mais maduro, né, que sabe a dificuldade que um dia foi pequeno, que hoje é grande, sabe que esse artista que é do show dele amanhã pode ser um grande nome da música popular brasileira. De dois quer fazer uma pergunta e vamos fazer a última pergunta última do pergunta, Júlio pra gente poder fazer. Vamos lá. Bacana. O Júlio eu queria saber se é que você tem um contato maior aí com a música sertaneja, né? Pelo que a gente sacou, pelos seus contatos, pelos seus exemplos. Eu queria saber se você também fez uma uma, uma uma uma pequena pesquisa alguma coisa sobre outros estilos de música que acontecem aqui. Você falou um pouquinho do MPB também, mas se você foi um pouco para outros estilos e dentro desses outros estilos o que é o que é a consideração de um grande nome, de um artista de renome, se você chegou a fazer uma pesquisa sobre esse esse tema, mais ou menos, ah, sem dúvida, por exemplo, o Zeca Pagodinho, na na de samba pagode, né? Ele não tem problema nenhum de ceder, de a pessoa ter uma abertura do show dele. Hoje é um grande nome, né? Conversei com grupos locais da cidade de São Carlos aí, é, samba Sambarrite, enfim, tem outros, vários nomes aí que eu, às vezes se até Citar um nome, depois esqueça os outros, que é ruim. Mas enfim, conversei também é, com o próprio André, com o, o Caia, conversei com o Marcelo, grande músico, toca muito, música popular brasileira, enfim, todos os artistas e vários segmentos que a gente teve a de conversar, todos a, aceitaram a ideia... Sim, sim, Júlio, forma... não, mas a minha pergunta foi um pouco mais pro lado de que como que a gente é, caracteriza um artista como um grande nome, aí seria mais ou menos o, que... assim, entendeu? Eu... Como eu acho que o é uma, é a melhor forma, né? <risos> o valor eu do cachê. Acho, eu acho que o cachê pode definir um grande nome da música, que talvez, na nossa sua opinião, na nossa, talvez não mereça tanto. Que é, às vezes o o Dedões acho que tá falando isso até porque ele trabalha com música independente, o pessoal da Economia Solidária, mas enfim, essa pauta, daqui quarta-feira, na primeira quarta-feira de março, nós vamos estar aqui presencialmente, né? Inclusive de dois vai estar junto, a gente conversa aqui é, um pouco mais sobre esse projeto. Tá bom, Júlio? Olha, eu agradeço o espaço, agradeço, eu super pedir perdão aos seus ouvintes, a vocês, que talvez eu não entenda a direita pergunta pelo local aqui, Sim. é difícil, sei lá. Agora é um prazer estar com vocês, com um prazer do mundo, e levando isso, e aceitando, né, que nós temos que aceitar opiniões, sugestões, não só para esse, tá outros projetos que a gente vem fazer junto, com e a população participa e vocês da da imprensa, jornalista é uma responsabilidade muito grande que eu sempre acompanho, e vocês ditam até de certa forma a nossa pauta, né, dando mais informações que o vereador não consegue e tudo é importante demais. Então obrigado por vocês. E se vocês quiserem informações, o nosso, os seus ouvintes, pode também acessar o site vereadorjudocerta.com.br, também tem várias informações. Mas a primeira semana, a primeira quarta-feira de março, estarei aí para vocês. Fechado. Quer falar Júlio no um braço, boa continuação de continuação de viagem aí, né? A minha terra, inclusive, a Água Vermelha, meu pai de Água Vermelha está vindo aí do pedal. Tá bom, querido, um abraço e até quarta-feira, dia 3 dia ok. 3 de março, falou querido, um abraço para você já tá fechado, está marcado vamos lá, voltando para o estúdio lá. então agora sim, seu senhor Manuel famoso ali, Mãozinho. desculpa ter, ter cortado mas o rapaz estava dentro do carro né e com o telefone nas orelhas e eu cortei, o senhor então veio de Santo de São, São Caetano São Caetano, é. Rádio Cacique Cacique, é São isso? Caetano o e que, que era essa Rádio São Cacique? o que, que o senhor fazia na é, Rádio Cacique? eu era operador de som E depois, é, claro, há uma tendência, sempre você vai procurando é, crescer na, na profissão, e você tem que fazer isso, se você ficar parado, que profissional é esse? Então você tem que ir crescendo. E eu lá do ABC fui para São Paulo. aquele tempo era difícil você trabalhar em rádio. Porque... Todo mundo queria... Todo mundo queria trabalhar... Para você ter uma ideia, por exemplo, a televisão hoje... A televisão hoje apresenta qualquer coisinha ali e tal... Estamos estamos resolvidos... Mas você buscar a programação da televisão... Nos anos 80, 75, 80 e diante até os 90... Havia vários programas que você escolhia o que você queria... Hoje não tem mais disso... Você vê lá um tempo... Você tinha o, o, o, o Jô Soares... Com Gordo Você tinha outros programas que... Chacrinha As, as pessoas se dedicavam a semana toda E, e lutavam para conseguir mostrar ao público grandes apresentações. Hoje não, e qual, é, se faz qualquer coisinha programada aí, você fazer, você fazia técnica sim, e mais um chegou a fazer programa. Não, tinha uma voz loucura, tinha um jeito, não, né, você, gostoso assim de não, falar, não. Eu, no, eu tinha um programa à época, a gente ia apresentar um programa, um programa para motel, logo que começaram a lançar motel, os motéis é, aqui eu. na região. <risos> não posso falar nomes, não, não devo e Aí a gente falava <risos> fazer umas vozes assim, você rapaz não ouvir, vai. Mas <risos> você, <não pode> ouvir, <risos> você, mas <não pode> <risos> você, se tinha essa voz. E com o, o visual que você ostenta... Ixi... Aí, meu Olha, era algo assim sério... <risos> é, apaixonado... A, a, a, é. Não, mas é, contando... É, é importante que se, que se a gente fale alguma coisinha... A esse respeito... Então São Paulo rádio era algo sério... Ex existia lá o, o Sumaré... A cidade do rádio... Era lá no fim da doutora Arnaldo... Afonso Bovero... Enfim... E ali haviam três emissoras... Tupi, Difusora e Cultura, e os canais 2 e 4. É onde tem a Antena da Cultura hoje, né? Não, a Antena da Cultura está no começo da doutora Arnaldo, é. mas lá é MTV, onde eu tá, trabalhei tá, tá, no tá, Sumaré, tá. MTV. Bom, então aquela cidade do rádio, até um dia destes, um detalhe importante, Débica Amargo, Débica Amargo eu trabalhava no Sumaré e... Ela era apreciada por todos aqueles que trabalhavam na, lá no Sul Apreciada em que sentido? E se, se, te explico. Porque <risos> explico. eu preciso até hoje. Ela né? era uma simpatia e nunca se viu uma mulher igual ela para estacionar um carro. Ela tem aquele carrão. Era, não era assim, que era um pontia, que um negócio no carro... E todo mundo ficava vendo. Na hora que ela chegava para trabalhar, ela estacionava aquele carro como ninguém, nenhum homem estacionava como ela o carro. Cara, e trabalho eu o lado de que ninguém conhecia. Não, e, eu, e, eu, e, eu, e, eu, e eu nunca esqueci esse detalhe. Da, e eram muitos mais... Do, do, do, do, do, da forma de estacionar ou do da maneira Não, da maneira dela. Ah, mas ah, ah, ah, não, você depois vai querer dizer, não, mas é hora que ela saiu do carro. Isso é outra, outra Eu sou, estou dizendo, da, da, da profissional que ela era, de, de não olhar não bem lance bem a retaguarda e tal na coisa aquela jogadinha do espelho que você para estacionar tem que né bom e então são detalhes lá importantes detalhes de dia de, de eu ter visto lá o começo de certos artistas por exemplo o Roberto Carlos o Almar Dutra toda essa gente começou nesse tempo e senhor acompanhamos eu, eu fiquei lá de 60 a 70 na, na nas associadas né bom agora a gente sai de São Paulo e vem para São Carlos e bil Depois a gente vai falar um pouco da tua passagem para o São Carlos Mas e o Bill? Como é que o Bill começa? No rádio? No rádio no comecei no rádio, rádio? Com o Manuel em, em final de 78 eu comecei a trabalhar como operador de áudio Na a Rádio São Carlos a rádio Eu trabalhava no horário noturno O Manuel fazia o programa durante a manhã Mas aí já apresentava já motor, já E como no que, motor, que chamava o programa? É, você faz o programa era assim, um prog Olha, é o seguinte Era, era, era, era o AME era eu, na Rádio São Carlos e o Gobato saudoso, grande cara. Homenagem uhum. a Gobato, Afonso Gobato. morreu há Mas, anos, isso, é, é. anos. Mas é, uma homenagem a ele ah, não, que era, era, era uma audiência total. Então, ele Tio um jeito você, não, ele não, se, por exemplo, se fosse ele, o Gobato hoje é tomático, nós vamos falar. Ele ficava amanhã manhã toda falando sobre tomates. Só que ele não falava só de tomate, ia buscar outros assuntos, era ah. um lindo profissional, dominava o microfone. E, bom, então, É, e eu do lado na São Carlos, apresentando as minhas músicas então, você e tínhamos, é, Você faz o programa. Você faz, faz o programa problema. depois nós fizemos o show da manhã, eh, show da manhã, e nós começamos, o Manuel me chamava muito, a, me chamou muita atenção desde a primeira <risos> vez eu, Porque eu trabalhei, em 78, eu trabalhava na hora da noite, depois eu passei pro horário da manhã, que era quando o Manuel trabalhava. Eu fazia, aí eu, eu era operador de áudio do Manuel. E me chamava muita atenção, porque ele fazia o programa com os jornais abertos. <risos> Quer dizer, ele, ele se preocupava em oferecer informação tempo todo para o E começamos Aham. com uma novidade naquela época Precisa Para a cidade era rádio. Nós começamos a entrevistas, você lembra, Manuel? Entrevistas Entrevistas no estúdio No não Tipo isso aqui isso mas uh, uh, no, O objetivo é exatamente esse Ouvir as pessoas Dar da, da oportunidade das pessoas que não, que estavam fora do padrão Porque normalmente entrevistava o prefeito Vice-prefeito, presidente da Câmara, vereador Não, começamos a quebrar um pouco isso Então entrevistamos o bombeiro Ótimo, deixa eu só te interromper então assim, Já que as pessoas querem entender o que é o Paracatus 1 Talvez então a gente vem dessa semente aí é Talvez o Paracatus 1 siga um pouco esse caminho Mas continua então, eu, eu lembro que, que nas nossas pautas Que, que eram feitas em cima da hora com um grande amadorismo, mas com muito carinho, né? Então a gente Parece para acotuzou A gente ia buscar o bombeiro. <risos> Afinal, quem que o que, que o bombeiro faz? É, então o padre, vamos ver o padre da catedral. Que isso? O pessoal só falava Missa. Aliás, a semana que vem Nós vamos receber os três cabeleireiros aqui do Olha, Fazíamos, quer dizer, Nós abrimos o microfone Para as pessoas da cidade Todo mundo ouvia falar mas quem, quem, Então vão dar a, a, não há oportunidade De mostrar, mas qual que é a opinião O que, que essa pessoa pensa sobre determinados assuntos Então o programa que o Manuel fazia Muito mais do que ficar tocando música E dar pequenas notas, era um programa de informação De mostrar informação. a cidade para ela mesmo É. Olha, o você vai uh, vamos aos comércios ou Não, vamos embora. É 7 da noite. Consegui. Aliás, o pessoal é o seguinte, sabe o que é onde que quem ouve muitos é Aquele cara que infelizmente tá preso lá no trânsito, que é uma loucura. São <risos> carros com cujas estacionamento, <risos> ah, todo mundo 30 por... anos atrás não pois sabia. Pois é, isso. rapaz, mas então precisa alguém ensinar que não dá para estacionar também dos dois lados da rua. Hum. Isso é uma coisa que começa por aí. <risos> Cidade precisa ter um lado só de estacionamento, né? são vir essas filas maluca. Mas esse é o nosso o maior parte das nossas públicas, esse pessoal que tá dentro do carro agora, querendo xingar o ah, vizinho. Vai continuar. Mas é, mas é rápido. Tu não estou aqui, uma onça, você já entra na outra e tal, chega 6 já... horas, seu amigo. Eu é. sei, não, é. tá ficando mole. Mas o, o Bill me lembrou agora dessa programação, eu, eu sempre vindo de São Paulo, a, a, eu fazia a técnica de, de certos locutores e eu me espelhei neles, por exemplo. Franco Neto e Ciro César, meus dois uhum. amigos que trabalharam comigo na Tupi. E hoje fazem o jornal Jovem Pan e ainda estão lá, não sei Naquele tempo eu era menino e eles já tudo. Eu nem sei quanta, quanta idade eles têm Mas a voz deles é inconfundível Franco Neto e Ciro César que Estão fazendo o jornal Jovem Pan aí E, e eu quantos programas fazia com o Franco? O Franco era uma pessoa que precisava, aqueles que dá jogadinha, como que é? É, Repita. Não, eu gosto São 6 horas e 18 horas e 18, com... não, 18:10. Repita. 18:10. E, dez. e Bom, então, eu, eu, eu, eu eu acostumado em São Paulo com esse tipo de rádio, eu cheguei aí e o gestor lá sempre foi bacana comigo, sempre fiquei à vontade com ele. Por quê? E quando eu vim de São Paulo, como eu trabalhava nas associadas, a sua esposa, a senhora Ivone, também com muito respeito, ela trabalhava em São Paulo, nas emissoras associadas, fazia novelas lá. É, foi uma das primeiras, é, uma das primeiras novelas mais importantes. Mais da importante da novela. Porque o que é? No é Silvio Ivone. Silvio O Gisto casado com o Silvio Ivone. O Gisto Rossi, o, um pioneiro no rádio brasileiro. Tá, é outra é, história. É, é. A Silvio Ivone escrevia no, rádio novelas. Tá. E é, ela escreveu para o Brasil todo. Ela é famosa como uma das como uma Janette Claire pra é, Rádio Novela Os Novel. dois são paulenses. Eu acho que cê, eu Mas, mas atuavam sim. aqui também. Sim, a, sim, rádio, são a são rádio São Carlos foi fundada é... por ele e até hoje é, do, é de uma filha dele. Ah, ah, aí quando eu, quando eu apareci, pera aí, o, não é, um é porque sou eu, não esqueço. o Bill lembrou bem. Então eu quis fazer um rádio, acostumado a fazer em São Paulo, havia muita variedade de coisas para fazer. Então eu cheguei a criar um quadrozinho, nós dávamos notinhas, eu lia jornais e tal, riscava ali. E era chamado naquele tempo Rádio recorte. Ou seja, você pegava a tesoura e que um no jornal, Gillette Press. Isso Gillette Press. Bom, e mas pelo menos se dava um recado, transmitia as pessoas, muita coisa importante que eu, a função do rádio seria essa, transmitir coisas para isso aqui é um amigo, que você tem um lado. Esse amigo Tá esperando que você fala alguma coisa que ele aproveite não besteira se aproveitar aí eu, eu, eu cri um programa e eu aquele tempo o homem de sapato branco Jacinto figueira atrás acho... um grande nome é, sabe a gente é até bom que fale desses desses nesses nomes porque vale a pena eles se viram de base para que outros vão seguindo adiante E eu também achei o seguinte, tinha que fazer. Como ele era o homem do sapato branco que apresentava aqueles programas tipo era chamado lá em São Paulo tipo o Mundo Cão. Ou seja, falava aquelas coisas assim. Que <risos> coisas que ele Não, falava? Ah, coisas por... do extraterrestre, e tudo foi. A sujeito... mulher que pariu um cacto. É, é, o sujeito bateu no cachorro, <risos> o cachorro. assim coisas. Então ele, ele era famoso o sapato branco. E eu falei, vou fazer, e aquilo que fazia muita muita imitação, muita cópia assim do, do, dos outros artistas que apresentavam os seus programas, e falei ah, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte é o Homem de Sapato Branco, eu vou fazer o nome aqui, o Homem do Sapato Sem Meia lembra disso? Deu. E que eu queria 80, acho que já quase 80 eu já. criei então o Homem de Sapato Sem Meia quem era o Homem de Sapato Sem Meia? era um o bar... responsável pelo chulé tinha no estudo podia ser mas <risos> ele, ele, ia contar, ele ia contar alguma coisinha para o público e com base no, no, no, na, nesse que eu estou falando o homem de sapato branco ele ia contar para o público e, só que ele fazia isso nas horas vagas porque ele era, era um motorista de caminhão que ele vendia tomate na feira e ele ajudava a gente no programa no programa, programa da rádio, era um personagem <risos> ah, era tá, tá. um personagem criado aí, aí, tinha nome os <risos> personagens? o homem no sapato sem ah, <risos> neve aí, aí, aí eu pegava <risos> daquelas músicas do do, de, de, de, do né provão e aí eu começava assim ó E disseram que ela foi vista com o outro Não, mas aí eu isso, comecei preso, novo, isso novo, novo, isso novo, recente, perto, Mas aí eu começava desse jeito é que eu sou novo também Aí eu começava desse jeito, ele tocava música Eu viu, né? Tocava aquela música E vinil? O que, que você tocava? Uh, Janirondi Janirondi, ah, o, ah, o, o Mauro Maur Maur Sérgio, Sérgio. É, Tudo assim tudo tudo. Popular, popular Bom, aí Eu começava, então, não podia ser o Manuel tem que ser um o Manuel, então eu começava Minha cara jovem, você que está nos ouvindo esta hora, lembre-se que... E eu, eu, eu começava a por aí afora, é. falando uma porção de coisa. Esse <risos> era o um homem de sapato Ai, sem medo. E telefonar, <risos> é, e telefonar me perguntando, quem é o cara? Quem e é, então... é o cara? Por quê? A letra, tinha come... letra... horas que ela cantava assim. Você me abandonou e não sei o quê, e tal, Minha cara jovem, por que o abandonaste nesta hora triste, noites frias? Mulher abandona o homem, o que, que ele faz com este frio? Arruma um cobertor. Você, e você diz que vai para casa da mamãe, não faça isso. E assim o cara dando conselhos. <risos> Além de seu um homem sapato sem meia, também tinha problema de rouquidão. <risos> não, não é porque isso aí, esse aí era, um, era um artista. Mas é bonito, gostei da voz desse personagem. É, ele é um artista que tem, tem que retomar essa figura. Ele chamava-se Cabo Pitanga. Cabo Pitanga, é, ele, também ele, era do rádio. Não, ele, ele participava de programas do do, do Sr. Abravanel, Sérgio Santos, que ele fez muito tempo, o, o, ele era o, o, o, o homem que, que falava, o comercial do Manuel de Nóbrega. Era um programa Tarde Nacional, muito famoso, o programa Manoel de Nóbrega. E então o Silvio Santos, toda aquela maneira, ele tava, ele era o peru que falava. E aí apareciam então vários quadros. e então, O, o cara... peru que falava, depois sou eu que fala umas coisas esquisitas. Né? <risos> depois sou eu quem eu falo. Faz. Não, sabe por quê? O Manoel de Nóbrega explicava. Porque ele ficava vermelho quando falava, ele ficava envergonhado. O ah, Silvio Santos, o senhor Abravanel, como <risos> não? E hoje que tá ainda lá dando o seu recado, você pode ganhar. Eu você... sou o Santos é isso, quer dizer, que Deus o conserte bastante tempo ainda. Quem que vai fazer? O... E o Bill fazer o quê, Bill? O que que você fazia não, nesse tempo? Eu, eu fiquei até, eu fiquei de 78 a 82 na Rádio São Carlos, trabalhando até o final quase no meu período na Rádio São Carlos, com o Manuel Almeida. Manuel não... operador de áudio. Tá, nunca trabalhou com com, com, locução, com só, a, só. a gente fazia alguns programas, eu Carlos o a gente fazia alguns programas de, de de sábado à noite, de sexta feira à noite, especiais de MP bebê, que não um, fazia muito assim. sucesso na época, mas Mas ainda era a só, AM, só era AM. AM. Transmissão de carnaval, aí 82. Transmissão de carnaval, carnaval, a coisa mais, a coisa mais bisunha que é. tem na face da Terra, só amigo. Como é? É? como é que é isso? Nossa, não, aqui, não, não é cara. aquela história dos clubes. Isso. Isso, é isso, isso. isso. é a coisa mais isso, terrível no mundo, porque eu você entrevista o cara. O cara novo que você tá perguntando, exatamente. você não sabe. entende o que ele tá falando e fica duas horas do mais absoluta bobagem, sabe? E se Confesso que fiz isso Olha, <risos> o, o, o Bil, mas essas transmissões Que nós fazíamos na avenida é, 7 de setembro ah, Não, de as não, as transmissões não, não legais, mas, mas, no a, a, mas o carnaval à noite nos, nos salões Era um horrível ah, sim, não, nos salões. Mas o carnaval que era feito na avenida Hoje, que me desculpem senhoras autoridades Mas feito naquele Quarteirãozinho da rodoviária Um, algo que chamava a atenção de povo de fora que vinha para cá, para ficar à vontade na cidade e, e, e região, e acompanhava e almeia, na avenida, na Avenida, avenida, avenida São Carlos. É. Avenida São Carlos. Atravessava a Avenida toda. Em frente ali à Câmara Municipal, na Avenida, armava-se um palanque e se fazia uma apresentação. O pessoal descia a avenida ali. É, o, a concentração seria no próximo à Rua 15, Óbodo Guian, ali. E a dispersão seria no final, no Mercado, no mercado. União, você fazia isso? Eu fazia isso. Fazia isso? Aí eu fui para rádio São, para Interson, já era uma FM. Ser que isso? isso em 82 Para ser operador de gravação Fiz um tempo de gravação e comecei a fazer produção de, de programas Tipo? De, tipo, é, na época a FM estava mudando de perfil Ela deixou de ser o Vitrolão Até os anos 80 Explica, e Explica, come... por favor O Vitrolão, a FM quando apareceu Você tinha a AM, como ela falou, que era uma rádio de serviço Que era uma rádio de notícia, uma informação 24 uma amigo. horas por ar ao vivo E você tinha a FM é, Que era uma, uma programação mais vou colocar como classe A, mas é uma programação de músicas mais suaves, não tinha participação, era um vitrolão que a gente chamava, porque só ficava tocando músicas durante o dia todo. No começo dos anos 80, as rádios começaram a mudar. O FM começou a se tornar mais popular e deixar essa característica de vitrolão. Em 82, quando o Emerson veio para cá, ela já trouxe essa característica. Até então, a, a, a era Progresso FM na época. A Emerson veio para cá o quê? A Emerson fundou ainda não. É não, ela come, ela foi fundada em 82 e ela trouxe essa nova esse novo perfil de ser uma rádio jovem. Já com o Juquita, hein? já com o Juquita, era o, o, o, o Juquita Geraldo Eugênio e o Coldelano Medeiros que não sócio. Depois ela ficou só com a família do, do, do, do Geraldo e do Gerson. né? E ela já veio com essa que esse perfil. Então eu ajudava a fazer a produção do programa. Então, o, que, o que o pânico faz hoje, aquela aquela da Janio, o Pânico o programa, o Moisco, a gente fazia isso na nada das 3, 4 da tarde, que nós tínhamos o Paulinho, que é, que hoje é, é professor da, da Universidade de São Paulo, a gente fazia paródias de músicas, coisas pequenas na introdução do programa. Porque tá mudou o perfil. Isso até 84. 80, posso fazer posso só fazer? uma observação? Absurdamente, eu vim trabalhar para a realidade em 91. <risos> fazia de tudo na rádio, né? É que normal, tudo, não, é. todo mundo é. em rádio fez tudo. Aí tinha um programa, que era de sábado, chamava o programa, era um programa da AM, né, que chamava Papos e Fatos, né, que era com rádio, era eu, César, enfim, o pessoal que ligar trouxe da Rádio Alfa, lá de São Paulo, etc, e tal. E aí me pediram para criar um personagem, alguma coisa, você porque eu era só redator, e eu não participava do programa, e falei, bom, agora você precisa criar uma horinha, você precisa criar alguma coisa. Eu criei um sujeito, né, fala fulano de acho que era uma coisa assim, que era um cara que fazia leitura de mão por telefone. É, coisa <risos> muito criativo. Bem pois legal, é. E isso deu uma audiência, na realidade, acho que 90... Eu fiquei lá, acho que de 2º de agosto 90 até 91. Cara, deu um, um baita de uma repercussão, porque as pessoas ligavam mesmo. E, e aí, por algumas características você tinha da pessoa, você fazia aquela análise, aquela coisa. E esse era um dos absurdos que a gente fazia. Mas esse que você fala... Do, do café é. anterior. E como chama esse programa que você fazia de variedade? Ele não tinha um nome. Era um o programa, um programa do Paulinho. Que o depois... que que vocês faziam, por exemplo? É... é, é as músicas não chegavam com a mesma facilidade que chega hoje, né? Então você quando ia lançar uma música, você fazia um carnaval. A primeira música não sei quem, ele fazia, o Paulinho era muito bom para fazer imitações, então a gente fazia algumas palhaços. fez. Eu fazia toda todo áudio, toda toda a tela. Mas eu fazia imitação. Nunca Não, não, nunca fiz. Nunca fiz não sabe fazer não, não, nenhuma imitação. pedir agora para você? Não, não vai sair. Não, vai sair, não, não vai sair. Até que em 80, até que depois em 86 nós resolvemos mudar, quer dizer, por uma por um produção minha com a opção do Geraldo nós resolvemos criar um espaço para informação de novo aconteceu que a gente não tinha um espaço para as pessoas falarem a gente tem que levar em conta que em 86 nós não tínhamos ptv o a rádio o fM já tinha voltado para um, um público mais jovem e que as pessoas da cidade de novo não tinha onde discutir as ideias foi aí que a gente começou a gente resolveu eu vou de falar a gente mas fui o mesmo o jornal da interção que de manhã. Que ele começou às 7:30 e da manhã. Que, que isso? Isso em 86. Tá, que foi a primeiro foi, foi já Não foi o, J o primeiro J jornal de rádio de São Carlos. Nós já tivemos o jornal 15, do Jairo, Jair, Jair, chamado São Carlos Agora, São Carlos Agora, se não me engano, no, nos anos 70, que era muito bem feito. Uhum. Mas aí nós fizemos preferível, foi o primeiro jornal, como chamava, São Carlos Agora, era isso, não, um agora. do Jairo, Jairo, na Rádio São Carlos. Jairo que Jairo? Jairo Silva. Jairo Silva. Ele Jair era, Silva. era jornalista depois ele trabalhou na rádio. por aqui Bo... também não, foi foi tava em Minas Gerais. A última vez que eu fiquei sabendo é tava em Minas Gerais, ele fazia a TV Bandeirantes em Minas Gerais, mas eu não sei qual cidade. Tá. E aí Começamos a fortalecer o jornalismo, aí eu praticamente abandonei a parte de, de artística, apesar de ter ficado um tempo na direção artística da rádio, aí eu me dediquei totalmente ao jornalismo e de lá para cá não sai mais. Você adora isso, inclusive, faz Sim. com um prazer muito grande. E por que, que não fica só nisso? já A questão é financeira mesmo? A questão é sempre só pra... financeira. É sempre financeira. O outro programa que a gente fez com os radialistas foi que a questão financeira continua... A questão financeira pega, mas não pega. é só... No, não só eu, eu trabalho no também no hoje, também. eu trabalho no jornal também. No jornal eu tô também. escrevendo para o jornal A Folha, tá. mas eu sou repórter diário. A férias mudou de, de, de... não é mais o filho da Dona Cecília, meu Deus do céu? Cadê o... Tá tá deu, tá deu, tá deu. é a Judite que está tá tocando. A Judite da Tema. Da Tema, isso. Ah, então ela tem uma nova proposta. Eu acho que até para atender a demanda da cidade. A gente não pode comparar a cidade de, de 78, quando eu comecei o rádio, com a cidade de hoje. Então as demandas são diferentes, a, o mundo é diferente e a... A internet mudou o perfil, mas o, o jornal ainda é uma coisa que faz que se faz presente. Então, eu, eu, hoje eu trabalho no jornal. Eu sou um funcionário do jornal e trabalho na intenção coordenando a primeira parte do núcleo de jornalismo. É o que eu gosto, ah, eu gosto de fazer. Até abandonei toda a parte que você que nós não conhecemos e produção artística. Não eu já tempo. há muito tempo eu não não mexo mais, não a a história tudo. do festival de vídeo nunca mais. Não. Cara, não, eu acho que vai ser difícil não que tenha outro festival, mas eu acho difícil. Eu acho que inclusive o pessoal aqui da universidade tá muito mais apto a desenvolver um festival do que a gente naquela época. Pois é, esperamos. Agora cara são que eu tô meio desorientado porque seu Manuel foi pro Rio, ó, 6.000 tem que subir ah, mas, falei, mas, não mas, sair daqui não, mas antes do seu Manuel ir embora eu vou ter que fazer uma mas pergunta vai sair não, 21 minutos para 7 mas tem antes do seu Manuel ir embora vamos ter que fazer uma... o senhor conviveu com o seu Gisto que foi o pioneiro do rádio no, em São Carlos e quase no Brasil inteiro não certo. mesmo não, eu... e como é que foi essa convivência de extrair o que que o senhor antes de ter isso, extraído do, do, de bom essa de... De... história de que tem que sair mais cedo é verdade ou vai até 7? Eu... Eu... Ah, eu não, é, não, mas, não, não sai, é, não, não sai é, é. Eu, eu acho todo que... mundo chega aqui falando assim ó, eu tenho que sair 6h15, 6 h não sai, não, mas, continua a pessoa, a, a pessoa onde eu vou, ela vai esperar um espera, oh, pouco espera, está um ouvindo a gente, gente inclusive não, eu, eu agora eu vou dizer uma coisa bem à vontade Esse tipo de que você tá fazendo, tem que ser semanal, no mínimo. é não semanal, mesmo, é semanal, Sem -semanal, é semanal. que você todo dia é dois que, não, não, é que toda a primeira a primeira semana do mês eu e Fragale, espranço, a gente abre para discutir a rádio. Mas, não, mas eu, você eu... devia fazer toda semana mas... trazendo gente de São Carlos. Sim, sim só... isso isso acontece. É, eu, isso eu, acontece. Eu outra opção. Eu acho que se ele trabalhasse um pouco mais dá para fazer diário. Diário. De só ah, não, não, não, não, não. Tem não, é uma junto. continuação. É, Aí os Você pra... sabe é. que o público que foi que desligou das, das rádios? Ah, isso eu vivo com isso, eu vivo rádio desde 58. O público que se desligou poderá voltar dessa maneira Ou seja, hoje eu ouvi aqui Um gostou, bom, vou ouvir amanhã porque amanhã tem coisa E assim não um vai falando pro outro Rádio sequência, é, exatamente Então veja, -se, se você... Não, não, tem que... Eu quando fazia lá com o Bill o programa na Rádio São Carlos Era gente de São Carlos falando pra seu povo Olha, um dia eu precisei sair... Estávamos entrevistando o, o, o... Jamil Leôncio Ciabano, vereador... Eu fui lá ao Correio, precisei sair... Olha, e aconteceu o seguinte... Todo mundo ouvindo o rádio... O pessoal se interessa, passa a se interessar... A hora que você tiver É dando que você recebe... A hora que você der alguma coisa... Você recebe os ouvintes de ouvindo... Então vamos lá, vamos, vamos lá contar... Então houve uma, uma vontade de a gente mudar para São Carlos aí... Tem um parente... Né? E, e essa parente em visita... Eu, eu gostei de São Carlos. Eu posso até dizer para você... Que ano foi isso, senhor? E foi há, há 33 anos, foi... 76, por aí, 77. Foi quando eu saí da Jovem Pan lá em São Paulo. E depois vim embora. E fazendo a Jovem Pan já fazia... Não, não, fazia técnica na Jovem Veio para cá. Veio. Eu... Lembre-se bem, eu, eu, esses dois... Um, são vozes que ninguém substitui, você vai coloca no outro lá faz, mas Franco Neto e Ciro, César, dois dois caras que eu conheço e muito bons bom, porque a voz é o seguinte se, se, se houvesse uma câmera ali me focalizando e o cara não está mas é, é, o rádio tem essa vantagem que é só voz Oh, calma o que é isso botar câmera aqui. Ai, ai, ai, é é. Aqui. só não tem a câmera porque ele não está ouvindo né ele está ligado em outra coisa só não tem a câmera porque aquele rapaz chama daniel Dani Vieiro né o Onde... Onde... deveria instalar uma câmera porque nós temos um site inclusive que transmitiria o programa é. e já todo mundo falando isso, e ele não fez isso, não fez isso. Não fez não isso. Fez eu que <risos> tô, é rapidinho, deixa eu contar para você. Você sabia eu gostaria de, de, de, o que eu conheço, quando eu tava em São Paulo, teve início o a transmissão FM. Então, eh tem que contar duas coisas, vim para São Carlos fui visitar o Gisto Rossi eu já era acostumado com rádio lá mas vamos fazer rádio vamos... fui falar com o Gisto Rossi, ele muito bacana e tal, ah tá bom tá. e eu morava no Santa Felícia e eu falei para ele que vinha lá de São Paulo das associadas ah, tá, depois qualquer coisa eu vou te procurar no dia seguinte ele falou com a com a senhora Silvia Ivone lá. Então, vai me buscar esse rapaz, então, eu Foi lá, almoçou em casa, lá no Santa Felícia ah, Você não vai deixar ah, A Silvia quer que você vá trabalhar conosco lá E aí nós fomos, entendeu Eu comecei a trabalhar Acho que uns nove anos né, na São Carlos, né? nove anos Bom, então E aí foi, fui fazendo vários programas Fazemos jornalismo Você pegou na época do auditório? Não, auditório. não o, o auditório Aonde? era, era Aonde? Onde, onde hoje é Embrapa Onde então, hoje, é, isso, não, é, hoje é Embrapa Eles mudaram para o ano de julho hoje. No EMBRAPA problema, tinha o um auditório é, da Rádio Soccar. É, Cato. a Rádio Soccar era, era ali. Caraca, o um pequeno auditório, Mano, o maior cara, auditório cara. do interior. Mano. É, é. é um nos lá quando era adolescente. Por isso, tá, tá bom. Então era na, na EMBRAPA. E a Embrapa depois fez um negócio aí E, e eles passaram então a transmitir Da, da Rua Nova de Julião até, até hoje, hoje rádio São Alguém chegou a fazer o programa de editório? Não, não, não Quando nós quando nós trabalhávamos, ela não tinha sido vendida para a Embrapa Ali era um espaço, o guardava material Aí e tinha um auditório, mas nunca era foi usado torre que ele mesmo desmontou ah, Isso é que era um homem não? Aí ele vendeu vendeu a propriedade para a Embrapa E a Embrapa fez a unidade dela lá é. Mas e, será que e, tem algum lugar Esses, esses programas tá, de editório? Só a fotografia na, na queda, A rádio tá em todas as fotos Tem, tem várias fotos e tem artistas de renome nacional. Então, na entrada da, na rádio, entrada da rádio. rádio, muita gente famosa passou por lá. Só uma coisa, Seu Manoel, é bom, ah, um, o primeiro programa que a gente fez estava aqui Cirilo, o Rui Sereda Fragali e o Jatinha. E ah, o Jotinha. Jotinha, filho do Jorge. Certo. Do Jota. Naquela, naquela apresentação que tá dando esse programa aqui, que onde a gente decidiu que o primeiro programa de cada mês vai ser sobre a história da rádio São Carlos e tal, tal sai um grupo que tá criando a memória de, de da, da rádio de São Carlos. Cujo responsável por esse grupo, segundo, ele eleito é. democraticamente pelo Cirilo, pelo Joaquim, por mim, pelo Rui Sereda, é o Fragali. E agora galera seu Manuel fazem parte, Entendeu, então, desse grupo que vai retomar. A mesa que participou do programa entrega, passou pela porta. foi Mas tem que ser mantida essa história. Pou... Ela não é muito bem documentada, existem tem alguns pouco, documentários mesmo. feitos a esse respeito, tanto em livro como Teve em, um em filme. De, porque é muito interessante, porque coisa, o Justo Rossi foi um pioneiro no rádio Sim. brasileiro. Sim. ele O transmissor que a rádio transmite até hoje em Ondas Tropicais é da marca G Rossi ele além de fabricar ele que de, fabricava, ele, que fabricava ele, ele ele é da referência no Brasil inteiro para produção era o grande prazer dele mais do que a rádio artística era a parte técnica ele, ele desenvolveu equipamentos é, o, ele, o Gisto ele falou para mim que não se interessou pelo FM ele a mim ele falou ele teve uma missão de FM muito antes de eu e o e eu, eu, eu, eu Zambel, também de saudosa memória agente fina de São Carlos também deve muito a ele pelo trabalho que prestou aí não importa Importa, sim, o que foi feito, o que existe. Então, ele... ele contava mais com o sucesso do FM botou logo aí uma potência. A potência da rádio Progresso era qualquer coisa de absurdo. equivalente a 50 kW, segundo na época, um transmissor de 10 e um cinco elementos de antena, é. é uma coisa para quem entende, é uma coisa difícil. E, e eu e eu jisticava dizer para mim, olha, eu não quis, mas eu acho eu, uma, eu, eu acho gostaria uma... de ter feito o que foi dado primeiro para mim essa opção de ter FM E não eu não sei como hoje a, a rádio aqui com quantos W, mas ela não deve passar de 1 um kW. Quanto, Quanto que um é? aqui? 150 watts 150 W. Esse um não, fã de 10 10 kW. 150 V, é quase 8 vezes mais casa, alcançava Carastel. bem bem não, longe. você ligava, você abria a torneira, tocava a rádio, porque o <risos> negócio era meio dava descarga ou via <risos> rádio. Bom, eu, eu Vai, o, o, o Elvo, não, oi, falar, você da, da emissora, eu assim, eu tava ainda lá no Sumaré, no de 670 e 70 e, e, e Teve início ali a, a, as transmissões da Porque é o seguinte, o FM ele era um um, um, um rádio, uma onda, uma faixa que levava o som dos estúdios para o transmissor o FM o som ia através de, é, do, do FM depois criou-se o um link esse link veio substituir o FM aí ficou aquela faixa o link então substituiu porque, era, porque não havia ligações telefônicas não levar o som do, do estúdio no, no, no, no centro da cidade para se levar o som até onde tinha torre era através do, do FM Aquela faixa captava lá o som na torre e transmitia. Depois criou-se o link, apareceu esse link substituiu. O link hoje existe em todo lugar e essas tradições são feitas aí fora. O link acho que é com micro-ondas, né? É, e é, é. FM, a frequência do FM é uma frequência curta, assim, que curta que disse, ela não vai não muito é, longe, só que tá muita qualidade. Diferente do AM que vai muito longe, só que a qualidade é o que pode do então aí, o que você fez aí? Vamos vamos usar essa faixa, assim como a polícia também tem uma faixa de de de de transmissão para uso, o FM também é uma das faixas que existem é justamente para transmitir as emissoras né, né nesse no, no, nessa faixa. E aí criou-se o FM, o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer música ambiente, porque o rádio AM era aquela pauleira, aquela coisa e tal, chamada pauleira. O que é, é, é, é, é, é, é, é hoje o rádio AM? Aí mudou o plano, não foi mais para se fazer música ambiente, não é, foi para fazer música assim, dessa música moderna, desse balanço, e pegou, e pegou um perfil mais comercial. É, e ficou comercial. E realmente. É, agora o o AM ainda continua com a, essa transmissão, que é uma transmissão assim mais acessível. Não, não tão sofisticada como o FM. O FM é é um, um som melhor, né? E AM não, mas parece que eles estão já aprimorando esse som Do, do AM. Bom, então já que nós fazemos tudo ao vivo aqui, uma das coisas que nós vamos fazer um vivo é o seguinte, eu tinha falado para o Júlio, vereador, eu vim no dia 3 na verdade eu acho que nós vamos tentar fazer um programa especial com, com o Júlio trazer alguns músicos, inclusive D2 vai ligar o microfone para poder para fazer esse debate a respeito da música a gente vai mudar isso, fazer um programa específico da música. O do dia 3 você já tá pensando na pauta, parece que já tem até que convidar. Quem são os convidados do dia 3? É, é, tem alguns eu convidei também, era para o Capelini ter vindo. Capelini Mas mas é, é, o, o Capelini também trabalhou com os dois aqui, é, tá. eu tava tentando mais, sempre. tem o Jamil que tá na lista, mas eu não entrei Jamilhão? Jamilhão que, que, que tem das antigas, que é Então no e a minha Carlinhos, proposta Olha só, para essa reunião Mas é o seguinte Então mas, no dia 3 A gente senta uma hora antes de começar o programa tô falando isso ao vivo Porque também muita gente que trabalhou no rádio Que eu pelo menos não tenho contato Que queira entrar nessa história Que venha para o dia 3, por exemplo 5 Dá para gente chegar umas 5 horas E fazer uma conversa a respeito de como que vai se organizar Essa memória do rádio São Carlinhos o Manuel já tá convidado, o Bill já tá convidado, o Fragalha, enfim, a gente senta e estabelece como é que nós vamos montar essa... chegar até falar do Jotinha, chegou a propor, inclusive... É, o a, pai dele, o, pai, é, o Jota o pai Ribeiro foi, tem uma história ali, Tem uma história de rádio. Mas vamos lá, Bill, o que que você... Lembrando, quanto tempo temos ainda, companheiro? Oxa, dez minutos. Dez minutos. É, é o seguinte, Bill, o que que mais desse tempo todo de rádio, que que você lembra com o maior carinho do mundo, assim? Só, só vou montar na sua pergunta, eu falar, como o Bill falou que trabalhou à noite na São cursos, essa lenda do fantasma da ah, É, rádio, tem o um fantasma então, naquela rádio. Então, vocês devem ter a noite. Contam um pouco dessa lenda, né? Não é ao longe do banheiro, não, né? Não, não, não na, na, na época Como da é da. Mas que foi Cards? essa história da lenda era do fantasma? Era, não. era, era feito com com, com muito carinho mesmo o, o, o, o programa. Era, eu comecei a trabalhar com o Celso Capeline, ele fazia músicas dentro da noite. Que era um programa de música variada. Não era um programa popular, a, a, a, a Rádio São Carlos sempre... O que, tinha... que é um programa de música variada? A Rádio São Carlos sempre teve essa característica, ela não foi, ela nunca foi uma rádio de muito popular, de músicas muito populares. Tanto que as músicas extremamente populares a gente fazia as brincadeiras que o Manuel citou. Tá. Então, o que se tocava em 1978 na Rádio São Carlos, no programa Deus da Noite? Se tocava Chico Buarque, hoje você não ouve nem FM nós tocamos muito na época, nos anos 80, no começo dos anos 80, 79 80, ah, aquela turma do do norte, Amelinhas, Era Ramalho, Fagner, Ednardo, se tocava Toade e Clidir, já um pouco mais recente, mas se tocava também Altemar do Ultra, se tocava Roberto Carlos. Então, eh tal, não Talvez não se tocasse na época GR Adriani uh, Tocasse o, mai, o, o popular Mais mais comum das, das rádios AM Então era um programa Diferente, era um programa diferenciado Então era uma programação diferenciada Sem notícia, só com locução E que a gente ficava das oito e meia da noite Que é quando acabava o projeto Minerva Até a meia noite Projeto Minerva, O que é o Projeto Minerva? Por favor. Tem a Voz do Brasil, que entra às 7, às 8, 8 e às 8, e 8, e 8, 8 da noite entrava o um Projeto Minerva, que era um projeto de rádio escola, é. que era um programa, um programa educativo, educação pelo, do, a do, distância. É, produzido pelo governo federal, que tinha meia hora de duração. Assim, a, gente, a gente, acabava o Projeto Minerva e ia até a meia-noite com o programa de 8:30 à meia-noite. à meia-noite pro governo. Com algumas participações no ouvinte, o pessoal pedia e tinha muito muito retorno. Aí isso a rádio é muito legal com a disso, você tem muito, o pessoal pede música mesmo, me liga e quer saber quem é, cadê isso, toca aquilo, tem muito disso é muito divertido por causa disso mas o e Fantasma, você não contou no isso? Fantasma, não, não tinha Fantasma mas teve a lenda de um técnico que o viu que ah, eu estava querendo escrever eu não, não lembro de nada assim não você eu não, não chegou a ver não, não. não tocou nada que eu, eu tenho um fato isso aconteceu em 78, 79 que nós, quando a gente fazia os programas especiais Então teve um, um, uma sexta-feira O programa especial era bem simples Você juntava as músicas todas de um, de um determinado grupo De um determinado cantor E toca, contava um pouquinho da história E tocava as músicas dele Quer dizer, não nada de produção sofisticada Eu me lembro que em duas ou três oportunidades Aquela rua ficou interditada De tanta gente que parava na rádio Para ouvir o que estava acontecendo Porque era um, foi um especial Do Chico Buarque de Holanda que o pessoal parava os carros e não to Ele tomava, pra ficar ouvindo. Não é que, não é que tu, o Chico não tava lá, o Chico não deu entrevista, o Chico nem sabe da existência da rádio. Mas o simples fato de você fazer um programa, o retorno que aquilo dava, é uma coisa impressionante. Quem é o senhor que entrou no estúdio, por favor. E no seu, o, por favor? Seu João. Quem é Por favor, seu João. João seu João, por favor, entrou, todo cuidadoso uhum. tal. Uhum. Quem eu, é o senhor? Pois é, seu João Eduardo, sou novo editor de jornalismo aqui da Rádio Fiscar, é um prazer estar aqui no <risos> programa, eu invadi o estúdio, porque na verdade eu preciso aprender umas novas técnicas aqui na mesa de som e também, vem acompanhar também. Eu também, eu <risos> também Esse pessoal da Velaguarda depois vocês precisam conversar mais. Bom, mas eu só para chamar a atenção, vocês estavam falando de fantasma e coisa não tem nada a ver não, assim, a gente citou a Ebe Camargo aqui, né? Falando do como que a Ebe estaciona. Eu sinceramente, a Marias, vê como que a Ebe estaciona, né? Mas é o seguinte, a Ebe É, desde de, de moleque na verdade desde criança eu, eu sempre vi o programa da EUB e adoro a EUB. Só que chegou uma época que eu fui fazer ciências sociais e quando você vai fazer ciências sociais você tem que virar comunista, tal, marxista, né? Você não pode ter essas coisas assim e tal. Sim. E eu tinha que ver a EUB escondido, né? E aí quem quiser conhecer um pouco a história da importância da EUB na televisão e na rádio, tem um livro chamado Boa Noite Madrinha que é um estudo de sociais, inclusive, de ciências sociais, né, que é uma tese maravilhosa falando da importância dessa mulher na TV na televisão e na rádio e como, porque ela faz a pauta e muita gente acha que é brincadeira, né, como que ela dialoga com o povão, como é que ela faz, não chama Boa Noite Madrinha o autor, não sei quem é, depois também me dá uma grana aí, porque eu já fiz a propaganda, né, Sim. mas enfim... Nós entramos agora naquela coisa das, dos tchau-tchau, até mais, não sei o que e tal. Mas antes disso eu quero dizer o seguinte. Sabe como que eu conheci o Sr. Manuel? Eu não sabia dessa história toda. É, toda semana comprando o jornal do seu Manuel. Aliás, a banca do... E eu, eu pensei que o senhor tinha me visto na revista Forbes, como <risos> um dos mais-mais. Eu como comprando foi? jornal toda semana, porque ele tem a banca, aquela banca do senhor ainda. Eu, a, a, a meu, a banca Faz uma banca. propaganda. A propaganda não, a, a banca da rodoviária, a gente procura levar a informação, informação e tal. É. E, e você sempre passa por ele, porque ele é simpático. É. Por que que eu não vou dizer que ele tem um, um a minha visual mulher, agradável? A minha mulher a, pode, a mas... minha mulher não deixa eu fazer compra, mas pendurar. Porque a gente costumou comprar mas... a vida inteira em é... cardeneta e eu pendura até que... hoje. No <risos> seu é E às vezes pago, às vezes não, no seu mas, mas enfim, mas... toda mas... semana eu vou ler no jornal, porque eu compro o é... um jornal lá no seu Manoel na banca da rodoviária. Banca rodoviária. tá feita é... a propaganda. Está ah, ótimo, é <risos> importante mas eu você sabe que... Ah, o senhor está com o o livro, tá não, um livro aí, está riscando o livro. Que livro que é esse? O, o, livro. o livro tem história aqui do do, do rádio. Do Como chama o livro? Olha, vou dizer uma coisinha assim, nós temos aí três minutos para sete, ah. mas que eu, eu gosto sempre de trazer alguma coisa ah. que a gente possa falar a respeito. É importante isso. Então, é, so, sobre a publicidade, uma outra oportunidade, se, se houver... Eu, vou, eu quero alta quem faz aqui é o público não é o quem coordena eu só sou motorista desse é, é que tem muita coisinha aqui é ser interessante se falar a respeito que o rádio se usa e tal mas não se sabe como se chegou lá é, veja hoje o, o, o rádio se ele procurasse buscar mais informações do público e transmitir para esse público informações fazer eu, eu acho que seria melhor Porque hoje é uma luta para você trazer ouvintes para o rádio. Eu vejo isso. Eu, eu Às vezes eu desligo não tenho nada para para ouvir. Então queria... agora tem. Quarta-feira das 18 às 19 Esse e... já é um programa teu. Eu torcei para que seja semanal. Assim, não, assim. semanal já é. Já é já semanal. É semanal, já é então, semanal. Bom, então ouvir. agora a gente ainda vai falar de dois D2 com uma cara feia para burro, né? <risos> é, mas é o seguinte. É, bom, então... Bil volta, né, certo. com certeza ah. Aliás, a hora que vocês quiserem falar Eu quero ir, não tem essa história Aliás, o, quem tiver ouvindo também, quiser vir É só falar, eu quero participar desse programa, tá bom? É só Sim. ligar aqui na rádio e falar Eu quero participar do programa e acabou E tá aqui convidado convidadíssimo Suas considerações finais, por favor, não, senhor esse, Eduardo Moreira Essa história de rádio é uma coisa meio apaixonante E o ainda mais eu... hoje, eu saio daqui mais animado Você não, não tem ideia de quem trabalhou em rádio e ficou que muita gente passa, né? Mas quem ficou, você não sabe como gosta. É uma paixão, é. o pessoal faz, A gente tá pinga. falando dinheiro, é. dinheiro é. é importante, mas o prazer que dá de trabalhar em rádio é uma coisa fantástica. Toda quarta-feira você eu posso estar em canto qualquer, você pode ver que eu dar peão na rodoviária de final de terça e tô aqui na quarta, é. porque é um prazer violento, eu preciso fazer muito, então. Não, mais ou menos, né? É. Tem que ganhar dinheiro, né? Buscar a claro, só que tem seu rádio no jeito. É, o rádio, por isso que eu eu, eu O rádio a gente faz porque eh gosta e se apaixona ah, Perfeito. Mil dá tchau. Então, isso as e... associação e do jornal que estamos tchau, guardando. Tchau. Tem que te ouvir? É, das 7 às 7:30 e na primeira parte de jornalismo, eu só coordeno, não tô apresentando e depois às vezes eu participo do Encontrar debate. E qual jornal? Folha. Jornal Folha. Folha. não Folha. é mais a Falha, é a Folha, é a Folha, Folha de São Carlos. A Folha de São Carlos. Ótimo. Parabéns, aliás, Bill, que bom, que boa notícia, né? Bill narrado no rádio, no jornal, isso pra gente é muito bom. Gosto muito do trabalho. Parabéns e vai, agora faz parte aqui com a gente também. Já já fazia, já tinha te convidado, agora mais do que nunca você já faz parte do Paracatu 1. Seu Manuel Vai ganhar um beijo ah, maravilhoso. Não, quer vem. Não, porque beijo. beijo. Não, porque beijo. Sabe o eu falei que ele é assim? <risos> <risos> um Ué, mas eu pensei que ia rolar um beijo, caramba. Seu braço <risos> foi um prazer muito grande, não. mas muito grande. Aliás, quando a gente ouve essas suas histórias, aliás, essa essa essa fala sua aí que dá uma, dá uma energizada, dá mais vontade de fazer o rádio ainda. Eu, eu acho assim. Obrigado. Quando você sabe alguma coisa procurar levá-la adiante. É o que eu procuro fazer. Então tá, olha, hora quiser falar o Vitorinho no teu programa hoje, é de quarta-feira, como é sempre às 18 às 19 horas. Tá, Não tá? digo adeus e tal, digo direto. Pode falar, viu? Já deu, deu tempo? tempo. Saudade, um o minuto. tempo passa. Gente, Fragali, obrigado. Valeu, valeu, Editor, valeu. volta o Rio, o então. Noel. Dia 3 a gente volta com Dia uma nova 3, equipe uma nova e o equipe. programa para Caju, semana que vem, para contrariar o D2, nós vamos falar de cabelo. Cabelo e cabeleireiro, tá? Nós vamos estar com três cabeleireiros aqui, em são Carlense, que nós é que vamos você contar tem os carecas. Delas estamos uma falando sem. Então, tchau, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, tchau. Ah. Ó. Oh. Oh ah oh ah oh ah oh ah Parka tsun eh eh eh Parka tsun eh eh eh Parka tsun eh eh eh Parka tsun eh eh eh Parka tsun Oh, oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>